Əs-Cəcdə. Cəcdə surəsi. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahım adı ilə. Alif lam mim. Ənzilul kitabi la rayba fih rabbil alamin. Əlif, Lam, Mim. Şübhə yoxdur ki, bu kitabı aləmlərin Rəbbi olan Allah nazil etmişdir. Əm yəqulūnfətərə, bəl hüval haqqum mir rabbik litundirə qawman mā'atəhum min nadīrin min qablik Mə ətəəhum min nəzirin min qablikə, ləalləhum yəhtədûn. Yoxsa onlar, Mühəmməd bunu özündən uydurmuşdur deyirlər. Xeyr, o Rəbbindən nazil olan bir haqdır ki, səndən öncə xəbərdar edən Peyğəmbər gəlməmiş, hər hansı bir xalqı xəbərdar edəsən. Bəlkə də onlar, doğru yola yönələlər Allahu lladhi halaqas semawati vel ard ve ma beynehuma fi sitati ayyam fi sitati ayyamin thumma istawa ala'l arsh ma lakum min dunihi köyləri Yeri və onların arasındakıları altı gündə yaradan, sonra da erşə ucalan Allahdır. Sizin ondan başqa nə bir haminiz, nə də bir şəfayətçiniz vardır. Məyər düşünərək ibrət götürməyəcəksiniz. Yedberu l-amra min as-samai ila al-ard thumma ya'ruju ilayh thumma ya'ruju ilayhi fi O göydən yerə qədər olan bütün işləri idare edir. Sonra da bu işlər sizin saydığınız illərdən min ilə bərabər olan bir gündə ona doğru yüksəlir. Qeybi və aşkarı bilən, qüdrətli və rəhəmli olan odur.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 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَثْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Hansı ki, yaraddığı hər şeyi gözəl biçimdə yaratmış. İnsanı ilk olaraq palçıqdan xəlq etmiş, sonra onun nəslini bir damla dəyərsiz sudan əmələ gətirmiş, sonra onu düzəldib müəyyən şəkilə salmış, ve ona öz ruhundan üfürmüş sizə kulaklar, gözler ve ürek vermiştir. Siz necə de az şükür edirsiniz. Onlar değiller. Biz torpağın içində yox olandan sonra yenidən mi yaradılacağıq? Doğrusu, onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarını inkar edirlər. De ki, sizə müvəkkül olan ölüm mələyi canınızı alacaq, Sonra da Rəbbinizə qaytarılacaqsınız. Və ki, tarə idil mujrimun nākisū rusuhum öz Rəbbi qarşısında başlarını aşağı dikərək Ey Rabbimiz biz gördük ve eşitdik bizi geri qaytar ki yaxşı işlər görək həqiqətən də biz qətiyyətlə inandıq deyəndə görə idi və وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْ نِيلَ أَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ Əgər biz isteseydik, herkəsi doğru yola yönəldərdik. Lakin mənim, cehennəmi mütləq bütün günahkar cin və insanlarla dolduracaqam sözüm, yerine yetecek. وَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Bu gününüzlə qarşılaşacağınızı unuttuğunuza görə dadın əzabı. Doğrusu, biz də sizi unutduq ettiğiniz amellərə görə dadın əbədi əzabı. İnnamə yu'minu bi ayatinəlləzīn izā zukkirū bihā izā zukkirū bihā kharū sujjadaw Ayələrimizə ancaq o kəslər iman gətirirlər ki Ayələrimiz onlara xatırlanarkən, təkəbbür göstərmədən səcdiyə qapanır, Rəbbinə həm səna ilə təriflər deyirlər. Tətəcəfə cunubuhum ən ilmə daci'i yəd'unə Rabbəhum xəufən və, və təmağan və mimmə rəzəqunahum yunfiqun. Onlar gecə namazını qılmaq üçün böyürlərini yataqdan qaldırır. Qorxu və ümid içində öz Rəbbinə yalvarır və onlara verdiyimiz ruzulərdən Allah yolunda xərcləyirlər. Fələ <Sessizlik> La ta'lamu nafsun ma əməllərin mükafatı kimi onlar üçün gözlərinə sevinç gətirəcək nələr saxlandığını heç kəs bilmir. Əfə mən kənə mü'minən kə mən kənə fəsiqən lə yəstəğun Məyər mü'minlə fəsiq eynidir mi? Onlar eyni olabilməzlər. Əmməl-ləziyinə əmənun və amilu s-salihəti, fə ləhum bimə kənu yəməlun. İman gətirib əməli salih olanları etdikləri əməllərə görə, məva bağlarında əbədi ziyafət gözləyir. و اما الذين فسقوا فمؤواهم النار كلما اراد ان يخرج منها اعيدوا فيها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به Onların sığınacağı yer od olacaqdır. Hər dəfə onlar oradan çıxmaq istədikdə yenidən ora qaytarılacaq və onlara yalan saydığınız odun əzabını dadın deyiləcəkdir. <Sessizlik> Ən böyük əzabdan əvvəl biz onlara mütləq kiçik əzabdan daddıracağıq ki, bəlkə doğru yola qayıtsınlar. O men Rəbbinin ayələri yadına salındıqdan sonra Onlardan üz döndərən kəsdən daha zalım kim ola bilər? Şübhəsiz ki biz günahkarlardan intiqam alacağıq. Walaqad a'taina Musa al fi midyati min liqa'i waj'alnahu Biz Musa'ya kitap vermiştik. Sen onunla görüşeceğine şüphe etme. Biz onu İsrail oğullarına doğru yol gösteren rehber etmiştik. <gülüyor> Sebrettiklerine və ayələrimizə yəqinliklə inandıqlarına görə, biz əmrimizlə onlardan doğru yolu göstərən rəhbərlər təyin etmişdik. İnna huwa Həqiqətən sənin Rəbbin ixtilafda olduqları məsələlər barəsində, qiyamət günü onların arasında, hükm verəcəkdir. Əvəllən yəhdiləhum kam əhləknə min dolaşdıqları əvvəlki neçə neçə nəsilləri məhv etməyimiz onları doğru yola mi? Həqiqətən bunda iblətlər vardır. Məyər onlar qulaq asmırlar. Ə və ləm yərəu ənnə nəsüqü lmə ə iləl ərdil cürz, fə nuxricu biyi zər'an təəkülü minhü ən'amuhum, zər'an təəkülü minhü ən'amuhum Məyər onlar quru yerə su axıdıb, onunla həm heyvanlarının, həm də özlərinin yedikləri neymətlər yetişdirdiğimizi görmürlər. Və yəqulunə mətə hədəl fəthu, in kuntum sadiqin. Hələ də bunu görmürlər. Onlar, əgər doğru danışanlardansınızsa, deyin görək, bu höküm, Nə vaxt olacaqdır deyirlər. <gülüyor> Peki, yawmal günü kafirlərə imanları fayda verməyəcək və onlara mühllət də verilməyəcəkdir fəa'ridu anhum artıq onlardan üç çevir və gözlə doğrusu onlar da gözləyirlər